Bueno, mozio alternatiboa, niri alternatiboa ezaite e, e, e, gokia iruditzen kasuanetan erabiltzea, alternatiboa gurea da, gurea baita hori izan zen, ba zera alder dikeriaz betetako erabakia. Kontua da, e, gu, ez topekok bildu ginelea eurekin, e, zera, e, udalgobernukoarekin gobernuko bildu ginen aurrez, eta bueno, e, ane, zera, e, agindu ziguten esan zen, baietza, Eman goziotela guk aurkeztutako mozioari. Uhum. Eta gure, ez uste izan zen, ba, atzo jakin genuenean, neurrek zeukatela prestauta beste mozio bat, ez? Honekin e, zeiten du PNU-ek, ba, baloen ez fuera, gaztelar ezaten duten bezala. Eta enplikatu nahi du, Espainiako gobernua gehi eusko jarlaritza. Habe, orduan ze, nik neurre buruari galdetzen dio zertanako daude, ote eskundeak. Udaletik atera behar diran, hurriak aleratzei edo etxe gabetzei aurre egiteko. Eta bestetik, azpimarratu nahiko nuke ba, prentza horrekoan esan dakoa. E, Peneuvek gehiago pentsatzen du goikoan daudenengan engan, beko en, bekoa behan dauden baino. Osea, erriisearen ez dute pentsatzen baizik eta goitik esaten dietena, peneuveko hori betetzen dute. Ze hori ikusi dugu udalerri ez berdinetan, osea batzuetan asterrituz edo sinegotzi bat ateratzen da. Horri bai gagian hori, ze zeuskalako eta beste batzuetan egondarri bian kasu ezetzatza. Ezetzatza biribia, gainera. Bai, aipatu gustu beste herri batzuek onartu da, ez faltatzen utena bai. Etzenen munduko beste mm. ezer ere, alde batetik prestamista particularren bai, problematika esberdintasuna, bai. Eta bestetik Ondarribia etxe gabetze bai, dut, eta libre dagoen iria izendatzea hau daudalak udalak bere gainere bai. ardezala, bai. Bai, no? uzureroena bakarrikenben aurkeztu da, eh? uh -huh. baina Baia, bueno, Goierrin ere badira kasu uh -huh. Non baserririk gabe gera daitezken, eh? E, Zea baserritarrak Ondarribian gertatzen dena da, ba, familia bate kaltetua dagoela, e, zera, usureroa edo lukurra dela bai. eta. Hemen bakarrik aurkeztu da eta mozioa aurkeztu, o aurkeztu sea, dugun mozioa udalerri guztietan berbera izan da. Bai, berbera. Bengida. Adibidez, Irnanen aho batez onartu zuten PNV tartean. Bai. E, Kontua da azken batean Eusko Alderdi Jaztaleak PNV kondarbian erabaki duela kondarbia ez izatea, etxe gabetzeri gabeko idia e, zuek gaipatzen motu, eh? Azken ba. batean beraileak izatea motu, legaltasunaren bai e, ez da? Hortxe, edabide da baina araudia, edo legeak aldatzeko ere bai, bai, bai, ba, ba, ba. ba, ba, ba. noski, noski, noski legeak horretarako daude hobetzeko eta ez herri kaltetzeko e, eta hori Kontua da Europatik Espainiako gobernuari behin eta berriz, zera ohartarazten diote legea bete arazteko eta Espainiako Gobernuak egiten dio Europan esaten dutenari. Mm -hmm. Orduan Espainiako gobernuak ez badu betetzen legean, non dago historii eta gainera hori zuk esaten duzun bezala legeakobe daitezke gure onerako bokatzen desea dugun orantz, dugun entzako, ez. Mm -hmm. ja. E, Arra eta guzti zire, duer gobernuak zenbait konpromiso hartu bitu ba, eureka orkazutako mozio alternatiboet, ez berdin e, horretan, ez baterako bat etxe publikoen inventario bat egitea, edo etxe utxe Baina hori askotan eskatzen bai. diegu, oza, behin eta berriz eskatu diegu, etxe utzen errolde egitea, eta ematen ziguten erantzuna izaten zen oso zaila zela. Bai. Oza, as, asmorik, asmogarbirik etzukaten hori egiteko. Eta orain batean ama birginak zaie, ez dakit. Uhum. Gero ere, bueno, goikoi ere, e, ere kasu egiten diete, agintariei, peneoberen agintariei ere kasu egiten diete, historio honetan argita garbi daukagu. Baina baita, kutsabankeko ama ere eragina handia dauka e, historio honetan. Oza, sea, ia politiko guztiak guretzat, oza, sea, bankaren baituak dira. Oza, sea, bankari lotuta daude, Bizitza guztiko. agian ipotekari lotuta egongo gara. Bizitza uhum. guztiko, baina politikariak, ia politikariak guztiak, salbo ezpenak, ezpen, bankari zera e, itsekita da. Daude. Bai, dago Kutxabanken administrazio kontseilluan azken batean hartu dauden politikariak eta Gipuzkoan Kutxabank izan dela azken urteetan bai, bai. etxe kaleratze gehienez egin duena. Bai, bai, bai, bai, atzo irakurri nuen garen 1980 eh, etxe gabetze zera eh, eh, egiten zirela. Osea, 100tik, osea, 80 dira 100tik eta osea, eh, egiten direla edo gauzatzen direla. Bai, eta gero eh, stop de Sauzioseko joan ginenea, bueno, gura bokatoa Jose Maria Ausken joan zenean, eh, Gipuzkoako zera juntetara, batzar nagusietaraitz egitera PNV zena agertu. Zena agertu. Egon ziren alderdi politiko guztien zera ordezkariak eurek izanezek ork ez bat, ez. hauteskundeak maiatzan izan du ziren, bat ostere beste hauteskunde batzuk emendi gutxira. Mm -hmm. Baina agia da, ba hauteskundeak baino lehen, ba asko aipatu izantzela, kaleratzen errealitatea, e, denera otan zegoela uda pasagondotik, ba diodi, bueno, errealitatea hori konpondu egin dela, diote ekonomiaren egoera ere obera eginduela, baina errealitatea eh ez dalakoa. E, es, e, es, es, es es es solidar yupiren munduan bizitza. Historio da alde batetik e, edabidek ez digutela eman nahi protagonismorik. hobeda e, xegabetzena hizkutatzea edo ez e, zeha zabaltzea. Baina e, eguneko bi hiru xegabetz izaten dira Euskal Herrian. Egunero eguneko. E, hori aurre aurrera doa orain izan dugu Bartzelonan zera. E, estatuan dauden plataformen e, asamblea da, pasaten asteburuan hain zuzen, eta berre berro gehi plataforma daude Estatu mailan. Arazo ez da desagertu areagotuko da, hori ikusiko dugu, baina e, nola baita nahi dute eta zuei esker eta beste batzuei esker, ez den Atzo bertan, zala e, dezakete, irungo cadena zerren izandako portaera, non esan zuten gaztelanias, hori, e, mozioaren berri eban zuten, edo oiko bilkurearen berri eban zuten, da esan zuten gaztelanias. Esos de, de stop, oseam, espresuz. Hargo ez gara, ez perro flautak, ez da txoro batzuk. Empatia dago, ose, badago, ez da zauzio zen, galeratze, ez toz, ditzoren empatiean duen jendea eta kaltetuak daudenak ere bai. Mm Horrezegatiko -hmm. hori deialdia zabala itendet, bai abokatu eta psikologoi edo lan egin nahi duen jendeari. Mm -hmm. eh? e, kaltetuen erralditatea argiago gordina dela, 312an badirela eta ez dakit kopuru bat duzuen e, une baina eh dugu astero astero. Bai. Eh, bituzuen. Bai, eta eh, ez pa daude oraindik aleratz edo etzegabetze prozesuan egon daitezkenak. Egon badira, eh? Egon daitezkenak, adibidez, eh, astelenetan badago bulego bat hor bertan non gizarte zera laguntza e, kudeatzen den, horonta, osea, bolondrez eta Bai. eta horra bai, joaten den jenea oraindikanez dago etxe gabetxe prozeson, baina egon daiteke eta baina eta berriz jotzen du irungo udalera eta ez kasurik egiten. Orduan, demoraren poderioz, ba, kale gorrean ikus dezake bere burua. Udalak ez badu hartzen neurririk. Komoratuko dugu, erletxean, astel netan... Bai, e e goizean, bai, uste dut amaiketatik aurrera, baina, uste dut. Ies nagorretan baina bueno nago badut e? bueno, ba, horren berri zea afetatu batzuk etortzen zaizkigu. Bai, eta eh, horrez gainere, ba plataformak berak bi du egiten bitu, eh. Hondarribean bai aste bai, artero, Arratsaldeko 7 e, datorren astean e, olagarro elkarten egongo gara Resilanda kalean, Solbes dendaren parean eta e, zera, urrengo astean e, Lakasita Gaztetzean eta natorio ondoan. Uhum, e eh, mail bat emango dugu? Bai, E stop bezazioz bidda soa abildua gmail.com. es <tose> <tose> Ba <tose> <tose> vale, eskerrik asko zue.